Că prin sângele lui Hristos avem o intrare slobodă în locul prea sfânt pe calea cea nouă și vie pe care ne a deschis o el prin perdeaua dinăuntru, adică trupul său, și fiindcă avem mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină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 Înțelegând că până aici Dumnezeu ne-a vorbit în mod special că noi trebuie să ne aliniem, adică să ajungem în același sistem de valori cu Dumnezeu. Valorile noastre, stilul nostru de viață trebuie să fie aliniat după voia lui Dumnezeu, după planul lui Dumnezeu. Și în momentul în care noi ne aliniem, această aliniere generează în viața noastră binecuvântare, putere, autoritate, o viață din belșug pe care Dumnezeu vrea să o ducem pe pământul acesta. Am parcurs până acum șapte alinieri pe care cuvântul lui Dumnezeu ne-a vorbit că este important să le facem în viața noastră. Alinierea interioară, adică să nu lăsăm ca firea noastră păcătoasă să ne conducă, ci Duhul împuternicit de Duhul Sfânt, să fie pe tronul vieții noastre Apoi alinierea pentru rugăciune Am învățat acel model de rugăciune Prin care noi să experimentăm rugăciuni ascultate Intervenții ale lui Dumnezeu în viața noastră Apoi am învățat să ne, că este important să ne aliniem prioritățile noastre, să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Atitudinile noastre, de asemenea, trebuie să fie aliniate și în orice circunstanță a vieții să avem o atitudine bună, o atitudine dumnezeiască. Este important apoi să ne aliniem relațiile noastre. În mod special, relația cu Dumnezeu care susține relația cu oamenii. Cu cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu, cu atât relațiile noastre cu oamenii vor fi binecuvântate. Alinierea autorității. În măsura în care ne supunem autorității, avem autoritate asupra lui Satan. Alinierea inimii noastre cu inima lui Dumnezeu. Și aici, duminica trecută, am vorbit despre dragoste. Dragostea care rămâne, cu care vom merge în veșnicie, dragostea pe care trebuie să o experimentăm aici, pe pământul acesta. În această dimineață vreau să vorbesc despre alinierea programului nostru cu biserica. De ce biserica? Biserica este cea mai importantă instituție creată de Iisus Hristos pe pământul acesta. Biserica este ambasada cerului pe pământul acesta. Biserica este scopul pentru care Iisus Hristos a venit pe pământul acesta. Și nu numai atât, este Ceea pentru care Iisus și-a dat viața. Apostolul Pavel spune, atât de mult a iubit Dumnezeu biserica, că și-a dat viața pentru ea. Este important să cunoaștem lucrul acesta. Ioan spune, lumea, dar în mod special Apostolul Pavel atunci când vorbește despre legătura dintre Isus Hristos și biserică, el spune că Isus s-a dat la moarte pentru ca să poată să câștige, să înființeze, să dea ființă acestei biserici pe care vrea să o prezinte fără pată, fără zbârcitură, fără niciun defect, ci sfântă și fără prihană să o prezinte înaintea Tatălui. Cu alte cuvinte, biserica este foarte importantă înaintea lui Dumnezeu. Și dacă este importantă biserica, este mireasa lui Isus Hristos. Cine este biserica? Dumneata și eu, care credem în Isus Hristos, formăm biserica. Noi suntem atâte iubiți înaintea lui Dumnezeu. Și atunci când suntem adunați împreună, noi suntem biserica. Noi nu venim la biserică, noi venim să fim biserica. Și este important lucrul acesta ca noi să înțelegem că nu clădirea, nu locul acesta, și noi care suntem prezenți, care astăzi am decis să stăm în prezența lui Dumnezeu în locul acesta, suntem biserica locală iubită de Isus Hristos, biserica care este ambasada cerului în locul acesta. Prezența Lui Dumnezeu este aici. Am simțit-o de la început în locul acesta. Aici ne întâlnim cu Dumnezeu. Aici Duhul Sfânt lucrează. Aici Dumnezeu își face lucrările minunate și tainice pe care de multe ori nu le putem pricepe. Aici sunt oamenii Lui Dumnezeu unși puterniciți de Dumnezeu, care să facă lucrările lui Dumnezeu. Aici, unul pentru altul, suntem mădulare în trupul lui Hristos. Avem nevoie unul de celălalt, pentru că suntem nu o organizație, ci un organism. Suntem trupul lui Iisus Hristos. De aceea este important, frații mei, ca noi fiecare individual să ne aliniem cu programul Bisericii lui Iisus Hristos. Programele noastre, preocupările noastre, activitățile noastre, tot ceea ce facem să țină cont de programul Bisericii. Să țină cont de întâlnirile bisericii. Să țină cont că oamenii lui Dumnezeu se adună împreună și noi este bine să fim prezenți acolo pentru a simți binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru a simți călăuzirea lui Dumnezeu. Apoi, Biserica este fortăreața lui Dumnezeu, este cetatea de scăpare a lui Dumnezeu. Iisus s-a adresat lui Petru în Matei 16, versetul 18. Voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui! Aici este locul în care Dumnezeu zidește, Dumnezeu lucrează, Dumnezeu ridică, Dumnezeu vindecă, Dumnezeu restaurează, Dumnezeu eliberează, Dumnezeu scoate pe oameni din închisoarea păcatului. Aici este locul în care Dumnezeu își arată puterea și slava Lui. Satan va încerca să atenteze la locul acesta, dar el este oprit afară. Dimineață, în camera de sus, i-am legat orice plan și orice putere. Ai venit în locul acesta și vei fi cercetat de Duhul lui Dumnezeu. Lucrurile pe care le-ai experimentat afară, anumite turmentări, anumite ispite care au venit peste tine vor fi îndepărtate. Și aici, dacă tu ai venit să-L întâlnești pe Dumnezeu, te vei întâlni cu Dumnezeu. În această dimineață vei experimenta această a lui Dumnezeu, vei experimenta acest lucru a lui Dumnezeu în care locuința morților, satan cu întreaga lui oaste, nu are nicio putere. Puterea sângelui lui Isus Hristos este în locul acesta. Prezența lui umple locul acesta pentru că voi sunteți prezenți aici. Așa spune Isus Hristos unde doi sau trei sunt adunați în numele meu. Ei sunt o biserică și eu sunt în mijlocul lor. Ei au putere de a lega și deslega. Ei au putere de a deschide cerul. Ei au putere și, frații mei, împreună avem această putere. Și aș vrea să o înțelegem și să o folosim. Ca o parabolă, s-au întâlnit mai multe păsări zburătoare la o conferință. Și cel care vorbea era vulturul. Și vulturul s-a adresat audienței care erau păsări zburătoare care aveau aripi. Și vulturul a zis... Toți cei prezenți aveți aripi. Și a zis, deschideți-vă aripile. Și au deschis aripile și a spus, e o realitate lucrul acesta. Toți s-au uitat și au zis, așa este, e o realitate. Și a conferențiat vulturul și a spus, noi putem să folosim vântul care... Adeseori este împotriva noastră ca ceva care să ne înalțe. Putem să folosim vântul pentru că avem aripi, să ne înălțăm sus, sus de tot și să zburăm fără nicio problemă. Indiferent de greutatea trupului nostru, putem să ne folosim de aripile noastre. După conferință, rațele s-au strâns ciopot și au vorbit, a, vulturul poate vorbi, dar la noi, bunicii, străbunicii noștri, doar în pericol foloseau aripile. Noi folosim mai mult picioarele și noi mai mult ne place să notăm decât să zburăm. La fel și gâștile au vorbit, tot la fel. Și noi avem aripi, dar nu le prea folosim. La fel se întâmplă în viața noastră de credință. Lații mei, avem credință și de multe ori nu o folosim. Pentru că bunicii noștri n-au folosit. Pentru că părinții noștri n-au folosit, pentru că n-am văzut minuni în familia noastră, adeseori rămânem la pământ, adeseori nu ne înălțăm, adeseori vântul ne doboară în loc să ne înalțe. Aș vrea în această dimineață să te consideri un vultur al lui Dumnezeu, aș vrea să-ți folosești, tot ceea ce Dumnezeu ți-a dat Aleluia! și dacă Dumnezeu ți-a dat credință, dacă Dumnezeu ți-a dat har, folosește-te și bucură-te de ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Pentru că vrea Dumnezeu ca fiecare din noi să fim binecuvântați. În casa lui Dumnezeu, în biserică, noi putem ca să fim vizitatori. Putem să fim simpatizanți sau putem să fim membri. Una este să fii vizitator, care vii din când în când. Alta este să fii simpatizant, care îți place ce se întâmplă acolo, dar stai deoparte, nu te implici. Și alta este să fii membru, să fii plantat, să simți cu cei care sunt acolo, să fii legat unul de celălalt. Să nu fii flotant, ci să fii stabil acolo, să știi locul tău și rolul tău, să știi să te implici în lucrarea lui Dumnezeu. De aceea, modul în care noi ne aliniem la programul bisericii depinde foarte mult de decizia pe care noi o avem în ceea ce privește apartenența noastră la biserică. Prin ceea ce ne credem noi că suntem, prin ceea ce noi de fapt trăim în viața noastră și este important ca noi să nu fim flotanți în biserica lui Dumnezeu, să nu fim vizitatori, ci să fim plantați în casa lui Dumnezeu, pentru că cei plantați aduc roadă, cei plantați sunt binecuvântați. Psalmul 92 ne face să înțelegem lucrul acesta. Și de aceea... Este important să ne aliniem cu programul Bisericii. Pentru că, dacă într-adevăr ești un membru, ești un mădular în Biserica lui Isus Hristos, ești legat unul de celălalt. Și nu poți să trăiești izolat. Nu poți, nu te simți bine să fii izolat. Sincer vă spun, Duminica, când am ocazia, câteva două, trei minute, mă duc prin biserică și mă bucur să vă văd pe fiecare în mod personal. Cu unii ajung să dau mâna, cu alții nu totdeauna. Dar este o bucurie pentru că este familia spirituală. Și sincer, când sunt persoane pe care... Nu le văd o perioadă de vreme, îmi pun întrebări, mă rog Domnului pentru acele persoane. E important ca să ne purtăm de grijă unul celuilalt, să ne îndemnăm, așa ne spune Apostolul Pavel, este important să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste, la fapte bune. Este important să nu lipsim, este important să nu părăsim adunarea noastră, ci să putem să venim unul alături de celălalt, să ne sprijinim unul pe celălalt. Pentru că avem nevoie unul de celălalt, experiențele noastre. De ce credeți că vrem să ne întâlnim cu oamenii de afaceri? Pentru că este important să folosim experiența unuia și altuia, să discutăm, să ținem anumite prelegeri, să ne informăm asupra unor situații și probleme, să ne scutim, să ne protejăm unii pe alții. E important lucrul acesta. La întâlnirea cu adulții, la fel, avem experiențe deosebite. Oamenii care au înțeles mesajul acesta, pentru că alături de întâlnirea generală a bisericii, avem aceste întâlniri specifice, tinerii se întâlnesc pe grupe, adulții se întâlnesc pe grupe, copiii se întâlnesc pe grupe. E important să avem un cadru în care să ne deschidem unii față de alții, să putem să discutăm. De multe ori, duminica, nu avem timp să stăm la discuții, să putem să ne împărtășim problemele și situațiile prin care trecem. Săptămâna trecută am avut ocazia să discut cu cineva care a venit în biserica noastră dintr-o altă biserică și zicea ea, așa m-a invitat cineva, și când trebuia să venim, nu ne-am întâlnit. Și atunci am venit eu singură. venit eu singură, am intrat înăuntru. Și cum am intrat înăuntru? Zice, foarte mulți au venit, au dat mâna cu mine, zâmbeau, ziceam în sinea mea, a, 100% mă cunosc, eu nu-i cunosc. Și a fost o persoană, au fost două, au fost patru, au fost cinci. Am văzut că, dar zice, cum toți mă cunosc pe mine din jur? De unde mă cunosc pe mine? A intrat într-o familie și spunea ea, mărturisea lucrul acesta, atât de bine m-am simțit că cineva a dat mâna cu mine, că cineva mi-a zâmbit, că cineva s-a apropiat de mine. Frații mei, nu numai a predica Evanghelia este o slujbă, în casa Lui Dumnezeu. E un mare har, o mare binecuvântare ca cineva să te întâmpine cu zâmbet, ca cineva să-ți dea o mână caldă, ca cineva să se uite la tine cu acceptare. Este ceva extraordinar în lumea aceasta în care oamenii se izolează unii de ceilalți. Dumnezeu a făcut biserica, nu un club, nu un mod în care să socializăm, ci un lucru în care noi să putem să ne sprijinim, să ne ajutăm unul pe celălalt și aici în prezența lui Dumnezeu să simțim harul lui Dumnezeu felurit care se revarsă peste noi în binecuvântările sale. Cum putem să ne aliniem cu programul bisericii? M-am gândit la patru lucruri foarte importante pe care este bine să le aliniem cu biserica. Primul lucru este să respectăm ziua Domnului. Ce ziceți? Vremurile pe care le trăim astăzi sunt niște vremuri destul de tulburi. Ziua Domnului a devenit ca ceva de domeniul trecutului. Dacă străbunicii noștri numeau Ziua Domnului Sfântul Sabat, bunicii noștri au numit Ziua Lui Dumnezeu. Părinții noștri au numit-o Duminica. Noi o numim Weekend. Sfântul Sabat, ziua Domnului, duminica, weekend. Bun înțeles, aceasta ne arată și realizăm în mod practic fiecare din noi cum s-a denaturat. Importanța zilei care trebuie acordată lui Dumnezeu. Vremurile pe care le trăim, sistemele prin care noi suntem îngrădiți adeseori, ne determină să privim ziua aceasta care este destinată pentru Sufletul nostru pentru Duhul nostru să fie o zi de alimentare, să fie o zi de întâlnire cu Dumnezeu în mod special, să fie o zi dedicată lui Dumnezeu, noi am acoperit-o cu tot felul de programe și nu mai acordăm, și vorbesc în sistem general, importanța pe care ar trebui, să o acordăm. Biserica de la învierea Domnului nostru Iisus Hristos se întâlnea în fiecare primă zi a săptămânii să celebreze învierea Domnului Iisus. Frații mei, nu numai la Paști, nu numai 40 de zile după Paști, trebuie să spunem Hristos a înviat. Ce în fiecare duminică dimineața, ca biserică, trebuie să ne întâlnim, să celebrăm învierea Domnului nostru Isus Hristos. Și lucrul acesta este foarte important ca noi să-l adoptăm în viața noastră. Este foarte important ca noi să ne-l programăm, este important ca noi să intervenim în ceea ce privește situațiile, obstrucțiunile, piedicile care se ridică. Și vorbesc aici de trei lucruri foarte importante. Stilul de viață pe care îl trăim în vremurile acestea într-un mod dezorganizat, stresant, și grăbit cu viteză mare. Noi spunem că suntem în secolul vitezei. Necazul este că noi suntem într-o stare și într-un sistem dezorganizat, care și-a pierdut prioritățile, care și-a pierdut programele și importanța acestor programe pentru viața noastră. Și dezechilibre majore se întâmplă în trăirea noastră de zi cu zi. De aceea apare stresul. Pentru că, de fapt, noi nu avem timp să ne reculegem. Este exact așa cu cel care tăia lemne și cineva... S-a uitat la el și a văzut că transpira extraordinar, că depunea un efort fantastic. Și își dădea seama că efortul pe care îl depune este datorită faptului că ferestrăul nu era ascuțit. Și îi spune, mă omule, oprește-te 10 minute, ascute ferăstrăul și vei tăia lemnele fără probleme. Și omul spune, n-am timp pentru așa ceva. Frații mei, adeseori suntem și noi în această situație. N-avem timp de rugăciune, n-avem timp să respectăm ziua Domnului, n-avem timp de întâlnire cu Dumnezeu și ne stresăm și Facem tot ce ne trece nou prin minte și vedem că am luat decizii greșite. Vedem că ne-am investit energia, banii, talentele și nu avem niciun rezultat. Haideți să punem lucrurile în rânduială. Haideți să ne aliniem viața noastră, modul în care trăim, după prioritățile lui Dumnezeu. Să le respectăm aceste lucruri. Apoi există un duh care lucrează în vremurile acestea în această direcție. Este vorba de duhul umanist. Acest duh care lucrează în vremurile din urmă cu putere și îl vedem în mijlocul nostru, în viața noastră, în activitățile noastre, Încearcă să-i să țină și să-i facă pe oameni independenți, izolați. Să-i elibereze de orice obligații și responsabilități. Să n-aibă nimeni și nimic ce spune în viața lor. Și Duhul acesta lucrează în aceste vremuri. Contrar cu ceea ce Dumnezeu dorește ca noi să fim împreună, să ne ajutăm unul pe celălalt, să ne sfătuim unul pe celălalt, să ne acceptăm unul pe celălalt, să ne iertăm unul pe celălalt. Există acest Duh al lumii care lucrează cu putere, care ne îndepărtează pe unul de celălalt care încearcă să ne separe, pentru că împreună suntem puternici, dar izolați suntem înfrânți foarte ușor. Și apoi există sistemul de valori, al treilea lucru, care ne face să nu respectăm ziua Domnului, este sistemul de valori, care a devenit materialist, bazat pe plăceri, pe hobby-uri, pe sport, pe dorințe de șarte. Și datorită acestui sistem de valori, noi considerăm un timp pierdut să vii la biserică, să stai în prezența lui Dumnezeu, dar nu consideri timp pierdut. Alte lucruri care le faci și după ce le faci vezi că ești gol, vezi că nu mai ai nicio putere în tine, ești istovit și îți dai seama că satan te-a înșelat. Efeseni capitolul 2, versetul 2. Trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiineascultări. neascultări. Romani, capitolul 12, versetul 2. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia. Brății mei, Aș vrea să venim cu picioarele pe pământ și să înțelegem în ceea ce privește respectarea zilei Domnului, să facem ca viața noastră să fie organizată, să refuzăm duhul umanist și să spunem ne supunem Domnului și planului lui Dumnezeu pentru viața noastră. Refuzăm sistemul de valori al lumii acesteia și orice duh care lucrează în direcția îndepărtării de Dumnezeu și vrem să ne apropiem mai tare de Dumnezeu. Pentru că cu Dumnezeu vom birui. Cu Dumnezeu eforturile noastre vor fi binecuvântate, lucrarea mâinilor noastre va fi binecuvântată, investițiile noastre vor fi binecuvântate, copiii noștri vor fi binecuvântați. Lucrarea pe care o facem își va avea răsplătirea din partea lui Dumnezeu. Nu va arde focul și Dumnezeu este Cel care ne va răsplăti. Apoi, al doilea lucru prin care trebuie să ne aliniem cu programul bisericii este să respectăm întâlnirile bisericii. Să respectăm ziua Domnului și apoi să respectăm întâlnirile bisericii. Știți dumneavoastră când Domnul este prezent în locul acesta? La ora nouă? Nu, la ora 9 nu este prezent aici. La nouă și un sfert este prezent în sala de la etajul 2. Pentru că acolo am fixat noi întâlnirea bisericii. La etajul 2. Aici Domnul este prezent la ora 10. Pentru că atunci am fixat noi întâlnirea bisericii. Și când doi sau trei sunt adunați în numele Domnului, El este prezent acolo. Poate să fie 11, poate să fie 1, dar când am fixat-o, Domnul nu întârzie. Frații mei, am toată convingerea aceasta. Domnul nu întârzie. El este prezent aici la ora 10. El vede la ce o sosim noi, el vede modul în care noi tratăm seriozitatea și responsabilitatea cu care noi tratăm întâlnirea cu el. Ieri am avut o întâlnire cu un om de afaceri din Ungaria și uh, eram foarte stresat pentru că eram la limită. Și am știut că omul acesta, pentru că este om de afaceri, pentru că vrea să îmi dovedească că este serios, va fi prezent la ora fixată aici. Așa a fost. Dacă un om de afaceri întârzie 10 minute, sincer vă spun, atâtea întrebări îmi pregătesc, pentru că îmi dau seama că omul acesta ori nu este organizat, ori nu este cinstit, ori nu este responsabil. Sunt foarte multe deficiențe pe care eu le constat. Ce zice Dumnezeu despre noi? Dacă noi îi fixăm o oră de întâlnire și nu suntem prezenți acolo, îl facem să ne aștept. Domnul ne așteaptă că este îndelung răbdător, este plin de bunătate, dar câteodată poate ne face să înțelegem că nu este chiar bine. Și de multe ori întârziem 5-10 minute și cum am întârziat conștiința noastră, ne spune lucrul acesta, mă, puteai să te gheți la timp, dar, Uite, te-ai încurcat cu treaba aia, te-ai încurcat cu cealaltă, ba, ai mai deschis ușa inimii tale pentru lucruri care nu trebuia să le deschizi și ai venit ispitit, ai venit supărat, ai întârziat, ești condamnat, te simți vinovat. Când trebuie să intri în închinare, nu mai poți intra în închinare pentru că ai întârziat și te autocondamn. Frații mei! Aș vrea, vedeți, pasajul acesta prea puțin se citește în biserici, că nu prea ne place nouă. Aici ne spune că Domnul este Marele Preot și El este Cel care va judeca pe poporul Său, nu altul și este important să cunoaștem aceste lucruri. Deci noi trebuie să ne aliniem, frații mei, cu programul bisericii. Biserica o este importantă în ochii lui Dumnezeu. De aceea am prezentat la început. Este ceva scump înaintea lui Dumnezeu. Este mireasa lui Isus Hristos. Știți ce înseamnă o mireasă pentru un Știți ce înseamnă lucrul acesta? Numai cei care ați avut mireasă sau mire în viața voastră știți lucrul acesta. Te uiți la orice lucru. Dumnezeu se uită la inima noastră, că vede inima noastră. Noi putem să arătăm în exterior că suntem... Deosebiți că avem niște calități extraordinare, dar Domnul le vede clar. Domnul ne privește fără mască și noi trebuie să dăm jos această mască, în mod special, duminica, când venim înaintea lui Dumnezeu. Dar nu trebuie să o purtăm niciodată și să venim înaintea lui Dumnezeu cu deschidere și să-i spunem Domnului, Doamne, lucrează în viața mea cu puterea Ta divină. să respectăm întâlnirile bisericii, să ne aliniem programul nostru cu programul bisericii, pentru că este important, față mei, să fim împreună. Dacă biserica primară se întâlnea foarte des, noi am fixat că ne întâlnim ca biserică o dată pe săptămână, duminica dimineața. Apoi, adulții, pe grupe în timpul săptămânii, tinerii pe grupe duminica după masa, copiii duminica, sâmbăta. Toate acestea sunt foarte importante pentru că conform viziunii pe care o avem din partea lui Dumnezeu și poate unii mă vor întreba, frate, de ce noi nu ne întâlnim de două ori pe duminică, și dimineața, și după masa? Pentru că așa am decis noi, pentru că considerăm important să fim cu toți împreună și apoi duminica după masa, dacă nu ești în grupe de studiu, dacă să ne vizităm unii pe ceilalți, să avem părtășie mai apropiată unul cu celălalt, Când în timpul săptămânii ești ocupat, ai problemele tale, să ne apropiem unii de alții. Este foarte important lucrul acesta. Să poți să stai în familie, să citești Biblia, să aveți întrebări, să, să puteți să, să aveți părtășie la nivelul familiei. Familia este foarte importantă. Este modul în care am decis și vedem că lucrul acesta este bun. Și de aceea e important să ne aliniem în ceea ce privește programul nostru cu programul bisericii. Apoi, trebuie să ne aliniem în ceea ce privește viziunea bisericii. Fiecare biserică locală are o viziune din partea lui Dumnezeu. Și în ceea ce privește biserica Salem, noi am înțeles că Dumnezeu ne cheamă să acoperim un segment la nivelul orașului, la nivelul țării, care poate nu a fost acoperit până acum. Aici nu toată lumea este pentru Biserica Salem. Noi recunoaștem lucrul acesta. Biserica Salem nu este o biserică perfectă, pentru că Domnul continuă să lucreze în viața noastră. Domnul ne perfectează, Niciunul din noi nu suntem perfecți. Nici eu nu sunt perfect. Mai este loc de mai bine și Dumnezeu lucrează în viețile noastre. Dar corespunde unor nevoi, unor cerințe, un segment în așa fel încât oamenii din orașul acesta care corespund acestui segment, să se simtă aici acasă, să se simtă aici în familia lui Dumnezeu, să se simtă bine aici, să crească din punct de vedere spiritual, să se poată pregăti pentru a-L întâlni pe Isus și pentru a petrece veșnicia în împărăția lui Dumnezeu. Este viziunea și viziunea noastră, motoul viziunii noastre este să-i conducem pe oameni într-o relație strânsă, apropiată cu Dumnezeu. Nu într-o religie, ci într-o relație. Aceasta este viziunea noastră. Și atunci cum poți să conduci într-o relație dacă nu te întâlnești? Cum poți să realizezi această viziune? Viziunea este foarte importantă și majoritatea din dumneavoastră cunoașteți viziunea bisericii noastre, cele șapte direcții ale viziunii, modul în care pe noi ne interesează climatul creștin din orașul acesta. De aceea ne rugăm și pentru alte biserici, noi respectăm fiecare biserică. Este important acest lucru. Și apoi... Noi trebuie să ne aliniem în ceea ce privește implicarea în lucrarea bisericii. Da. Spuneam la început că fiecare din noi care venim în locul acesta putem să facem o lucrare. Da. Nu există șomeri aici, da. nu toți predicăm, nu toți cântăm la instrumente. Nu toți conducem anumite lucrări, dar putem să ne slujim unii altora. Spuneam, a da mâna cu cineva, a semăna un zâmbet, o îmbrățișare, un cuvânt bun, este ceva extraordinar. Fiecare din noi avem nevoie de așa ceva. Și dacă nu este cine să ți-l dea, nu-l ai. Haideți să cerem Domnului călăuzire, haideți să venim să ne descoperim darurile spirituale, talentele pe care le avem abilitățile pe care le avem. Haideți să intrăm în lucrarea lui Dumnezeu, să ne aliniem programul nostru cu, cu programul Bisericii lui Iisus Hristos la nivel local și să facem din locul acesta un loc în care prezența lui Dumnezeu se manifestă cu putere. Să facem din locul acesta un loc al vindecării, unde facem din locul acesta un loc în care se veștește cuvântul lui Dumnezeu cu putere și noi învățăm din cuvântul lui Dumnezeu. Și nu numai că îl învățăm, nu numai că avem aripi, dar folosim aripile noastre, fiecare la rândul lui, în mediul lui, în condiția lui, în situațiile prin care trece. Este extraordinar lucrul acesta. Frații mei, dacă vom ajunge să aplicăm Ceea ce învățăm, viața noastră va fi binecuvântată. Vom trăi o viață din belșug. Nu numai noi, vom fi o binecuvântare pentru oamenii din jurul nostru. Oamenii din jurul nostru vor fi binecuvântați. Societatea în care suntem va fi binecuvântată. Și noi vom vedea minunile lui Dumnezeu frecvente în mijlocul nostru, este dorința noastră, este ceea ce ne animează pe noi și vrem să vedem că se întâmplă în mijlocul nostru. Aceasta nu depinde numai de mine, nu depinde de liderii care sunt implicați numai, ci depinde de fiecare din noi. Domnul să ne călăuzească în această aliniere ca să putem să ne aliniem programul nostru cu programul bisericii, să nu lipsim de la biserică, să încercăm să ne corectăm planurile noastre, aranjamentele noastre, programele noastre, ca să putem să fim liberi. Și, frații mei, haideți să nu lăsăm ca diavolul să ne fure ziua pe care trebuie să o dăm Domnului. Haideți să o prețuim, haideți să transferăm generației care urmează, pentru că este mare nevoie. Nu mai uh, am timpul să mă ocup, dar avem nevoie de lucrul acesta, pentru că altfel se întâmplă dezechilibre în viața noastră. În această dimineață aș vrea să venim înaintea Domnului și dacă sunt aici persoane care uh, caută o familie, care se simt stingeri, care au fost prinși de duhul lumii acesteia. Oameni care, poate, au trăit o viață stresată, pentru că programul, stresul, graba, adeseori i-a făcut să vină cu scuză, n-am timp, aș merge la biserică, n-am timp. Apoi este vorba de... Duhul lumii acesteia care uh, încearcă să te izoleze, încearcă să-ți să fie rușine, să te deschizi față de alții. Dumnezeu vrea să ne sprijinim unii pe alții. Apoi există sistemul de valori, materialismul care pe foarte mulți ne robește și am vrea mai mult, mai mult și mai mult. Aș vrea să înțelegem că Viața nu este doar mâncare și îmbrăcăminte, este mult mai mult decât lucrul acesta. Și dacă cauți o familie, cauți un loc în care să te poți deschide, să, fii, să aparții acelui loc, să fie familia ta, să fie locul în care vei numi mă duc acasă, la casa mea spirituală, la familia mea spirituală și până astăzi n-ai luat o decizie, până astăzi, ai zis, e ok așa să merg dintr-un loc în altul, dar aș vrea să, să mă plantez, aș vrea să fiu stabil, aș vrea să îl am pe Dumnezeu în viața mea și să simt că trăiesc cu adevărat pentru Dumnezeu. Dacă în această dimineață Duhul lui Dumnezeu ți-a vorbit, aș vrea să reacționezi la această provocare a lui Dumnezeu. Stând cu capetele plecate într-o meditație, meditând înaintea lui Dumnezeu și lăsând ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în viața noastră, vreau să pun întrebarea dacă este cineva aici care până astăzi nu și-a predat viața în mâna Domnului și vrea astăzi să se predea lui Dumnezeu, să aparțină familiei lui Dumnezeu, este ocazia cea mai potrivită. Aș vrea să ridici o mână sus și aș vrea să te cunosc, să te vadă cerul, decizia pe care o iei în această dimineață.